Slunce zapadalo. A poléna nahlédla přes okraj skaliska. Dívala se směrem, odkud přišly. Zřetelně viděla cestu rudozlatou ve světle zapadajícího slunce. Nic se nehýbalo. Kamenný útvar, kde se ukrývala, ležel nedaleko vrcholu oblého pahorku a zadní strana mohutného balvanu vzadu přecházela do malého uzavřeného dolíku obklopeného křovisky. Bylo to dobré pozorovací stanoviště pro lidi, kteří chtěli vidět a nebýt viděni. A podle několika starých ohnišť bylo jasné, že k tomuto účelu už posloužilo vícekrát. Maledikt seděl s hlavou v dlaních, po jednom boku měl honzáruma a po druhém rubašku. Pokoušeli se mu porozumět, ale nedělali v tom žádné velké pokroky. – Takže vy nic neslyšíte? – dal se rubaška. – Ne. – A taky jste nikoho neviděl a nic necítil? – pokračoval Honzárum. – Ne, už jsem vám to řekl, ale něco nám jde v patách, pozoruje nás to. – No, ale když nic – začal rubaška. – Podívejte, já jsem upír – dýchal z těžka maledekt. – Prostě mi věřte, ano? – já bych mu věřila, báne, Ozvala se Igorína za Honzárumovými zády. My, Igorové, u pírům pomáháme často. V čase, kdy jsou ve stresu, se jejich osobní prostor rozšiřuje až na 15 kilometrů kolem jejich těla následovalo delší mlčení, jako vždy po nějakém igoríněně delším huhlání. Lidé potřebují čas, aby ho vztřebali. Stres, hu? zamrkal zmateně rubaška. Znáte ten pocit, který máte, když se na vás někdo upřeně dívá? zamumlal maledikt. No, tak tohle je stejné, jen tisíckrát silnější. A není to pocit, já to prostě vím jenže po nás pátrá spousta lidí, desátníků, řekl Rubaška a poklepal Maledikta přátelsky po rameni. To ovšem neznamená, že nás najdou. Poli se podívala dolů na zlatem zaplavenou krajinu a otevřela ústa, aby něco řekla. Nešla to. Měla v ústech dokonalé sucho. Nevydala ani hlásku. Maledikt se třásl nadporučíkovu ruku. Tahle osoba nás nehledá. Oni vědí, kde jsme. A Poléna si vnutila do úst nějaké sliny a zkusila to znovu. Pohyb! A pak už to tam zase nebylo. Byla by přísahala, že na cestě něco zahlédla. Něco, co napůl splývalo se světlem a prozradilo se jen tím, že se kolem toho nepravidelně měnil pravidelný a přirozený vzorec vrhaného stínu. Hm. Asi ne, zamumlala. Podívejte, všichni jsme nevyspalí a všichni tak trochu přetažení, řekl rubaška. Takže se budeme snažit držet se v klidu a při zemi, ano? Já potřebuju kafe. zasténal maledikt a kýval se přitom sem a tam. Poli se znovu upřeně zadívala na cestu. Vánek pohyboval stromy a rudozlaté listy se snášely k zemi. A zase, na velmi kratičký okamžik, tam byl náznak. Vstala. Dívejte se dost dlouho do stínů a na rozkývané větve a uvidíte tam cokoliv. Bylo to jako dívat se do plamenů. Tak jo, zvala jsem žoura, která se až dosud točila kolem malého ohně. Tohle by mohlo být ono. A každopádně to alespoň jako káva voní. No, tedy skoro jako káva. A přesněji docela jako káva, kdyby se káva vyráběla z pražených žaludů. Upražila nějaké žaludy. Touhle dobou jich byly naštěstí lesy plné a každý věděl, že pražené a rozemleté žaludy se dají použít jako náhražka kávy, Ne? Oli souhlasila s tím, že to stojí za pokus, ale pokud si pamatovala ještě nikdo, kdo dostal na vybranou, neřekl ne, už nikdy se nedotknuté odporné kávy. Ode dneška chci jen tyhle skvělé, dlouhé, pražené žaludy drcené na jemno, a musí v nich plavat ty malé, křupavé, nesemleté kousky. Vzala od mžoury hrnek a odnesla ho upírovi. Když se k němu naklonila, Svět se znovu změnil. Oblohu zastíral prašný závoj a měnil přitom slunce na krvavě rudý kruh. Na okamžik zahlédla poli na obloze ty věci. Obrovské šrouby, které se otáčejí ve vzduchu, vznášejí se na obloze a pomalu se k ní přibližují. Má synchrospektivy, zašeptala Igorína stojící těsně vedle ní. Synchrospektývy? No, jako má někdo retrospektivy? Nic o nich nevíme. Mohou přicházet odkudkoliv. Upír v tomhle stavu je přístupný všem možným vlivům. Dejte mu tu kávu, prosím. Maledikt se chopil hrnku a nalil do sebe obsah tak rychle, že mu část tekutiny stékala po bradě. Dívali se, jak poliká. Chotná to jako bláto, zabručel, když odložil plecháček. Asi ano, ale zabírá to. Maledikt zvedl hlavu a několikrát prudce zamrkal. U všech bohů to je ale odporné. Jsme v džungli nebo v lese. Vidíš nějaké létající šrouby? Vyptávala se ho Igorína. Kolik prstů ti právě ukazuju? Víš, tedy tohle je jedna z těch věcí, které by Igor nikdy neměl říkat, odpovědělý maledikt s ublíženou grimasou. Ale ty pocity nejsou tak silné. Jo, můžu to pít. Nějak to strávím? Polly se podívala na Igorínu, která pokrčela rameny a řekla, tak to je fajn. A mávla Napoli, aby ji následovala kousek stranou. Ať už je to on nebo ona, je úplně na pokraji sil. No, to jsme ale všichni, odpověděla jí Apoléna. Vždycky skoro nespíme. Víš dobře, co myslím. Já jsem si dovolila, prostě jsem se připravila pro všechny případy. Pak Igorína bezeslova na okamžik rozhalila plášť a poli zahlédla nůž, dřevěný kolík a kladivo, to vše zastrčeno v úhledně našitých kapsách. Na to snad nedojde, že ne? Doufám, že ne, odpověděla Igorína. Ale jestli ano, jsem jediná, kdo by dokázal hlivě najít srdce, Lidé si vždycky myslí, že leží mnohem víc vlevo, než ve skutečnosti. Nesmí na to dojít, řekla Poli pevně. Obloha byla rudá a válka byla vzdálená jediný den. Poli s plechovkou čaje v ruce se plížila těsně pod okrajem skaliska. Čaj bylo to, co drželo armádu na nohou. Nezapomenout, co je skutečné. No, to vyžadovalo jisté úsilí. Římbo a tuty například. Nezáleželo na tom, která z nich je na stráži. Ta druhá tam byla taky. A teď tam byly taky. Seděli bok po boku na padlém kmeni a dívali se dolů ze svahu. Drželi se za ruce. Vždycky se drželi za ruce, když byli sami. Jenže poli to nějak nepřipadalo, jako když se drží za ruce lidé, kteří jsou například přátelé. Drželi se za ruce ze všech sil. Svírali si je tak, jako by svíral ruku svého zachránce člověk, který sklouzl přes útes a ví, že stačí trochu povolit a pád je neodvratný. Čaj, hlásila tiše. Obě dívky se obrátili a nabrali si z plechovky čaj do plecháčků. Víte, řekla klidně, myslím, že by vám nikdo neměl za zlé, kdybyste se dnes v noci vypařili. Co ti myslíš, kváku? Podívala se na ně tuty. No, co vy dvě byste hledali v kňáku. Utekli jste ze školy. Můžete jít kamkoliv. Vsadila bych se, že vy dvě byste se dokázali proplížit Zůstáváme, zavrtěla odměřeně hlavou řimbo. Mluvili jsme o tom, kam bychom šli a navíc teď, když nás něco pronásleduje. Nejspíš je to jen zvíře, uklidňovala je Apoléna, která tomu sama moc nevěřila. Takové věci zvířata nedělají, zavrtěla hlavou řimbo. A taky si myslím, že kdyby to bylo jen zvíře, nebylo by tak nervózní. Nejspíš to budou špehové. Dobrá, však my je dostanem. Nás už nikdo zpátky neodvede, řekla tuty. Aha, hm, dobrá, souhlasila Apoléna. Musím dál, o studený čaj nikdo nestojí. Pospíchala dál po obvodu kopce. Kdykoliv byly Řimbo a tuty spolu, cítila se v jejich společnosti jako vetřelec co to hlídala v malém zatravněném dolíku a pozorovala krajinu pod sebou s obvyklým výrazem intenzivního soustředění, který většinu ostatních přiváděl poněkud do rozpaků. Když se Apoléna přiblížila, co to se obrátila? Och, Poli, mám dobré zprávy. No, výborně, mám ráda dobré zprávy. Ona říká, že se nic nestane, když nebudeme nosit barchetové šátky, hlásila jí to? Cože? Jo, ty, no, výborně. Víš, Poli, obrátila se k ní to důvěrným tónem, já si myslím, že svět by byl mnohem lepší, kdyby ho vedly ženy. Nebyly by žádné války. Kniha by jistě tenhle nápad považovala za hřích před tváří ale možná by to byl jen omyl knihy. Promluvím o tom své vodkyní. Kež požehná tento šálek, z nějž mohu píti. No, tak dobrá. Přikivovala poli a horečně tě přemýšlela, čeho se má bát víc. Zda maledikta, jenž se může každou chvíli změnit v zvíře, nebo co to, která se očividně blíží ke konci své mentální pouti, ať už míří kamkoliv. Původně kuchyňská děvečka teď podrobovala knihu kritickým analýzám a rozprávěla s představitelkou své víry. Takové věci vedly ke třenicím. Každopádně bylo mnohokrát lepší prodlévat v přítomnosti někoho, kdo svou pravdu hledá, než ve společnosti toho, kdo si myslí, že ji našel. A kromě toho, pomyslela si, když se dívala, jak co to pije, to, že by byl svět lepší, kdyby ho vedli ženy, si mohl myslet jen ten, kdo doopravdy mnoho žen nezná, tedy alespoň starších a starých žen. Vezměte si například tu věc s barchetovými šátky. Ženy si měly v pátek pokrývat hlavy, ale v knize, která byla jemine, zasraně imperativní v mnoha věcech, o tom nebylo ani slovo. Byl to prostě jen takový zvyk. Dělalo se to, protože se to dělalo vždycky. A když jste náhodou zapomněli nebo jste nechtěli, tak vás staré ženské přinutili. Měli oči jako ostříž. Dokázali se prakticky dívat skrz zeď. A muži to nebrali na lehkou váhu, protože žádný muž nechtěl ty baby urazit, aby se náhodou nestalo, že by začali pozorovat jeho. Takže nepříliš nadšeně, ale přece jen ženy potrestaly. Kdykoliv došlo k nějaké veřejné popravě, trestu a obzvláště byčování, vždycky jste tyhle stařeny našli stát v první řadě a cumlat hašlerky. Poli už dávno na svůj barchetový šátek zapomněla. Doma ho nenosila ani o pátcích. Neměla k tomu žádný důvod, nebyl v tom ani vzdor. Nenosila ho prostě jen proto, že to bylo jednodušší. A teď se v duchu zapřísáhla, že jestli se ještě kdy vrátí domů, už nikdy si barchetový šátek na hlavu nevezme. Ehm, co to? ozvala se po chvíli. Co pak, Poli, ty máš přímé spojení s vévodkyní? No, mluvíme spolu o různých věcech, odpověděla, co to za sněně. A poslyš, nemohla bys si nějak opatrně předložit ten problém s kávou? Zeptala se jí Poli nešťastně. Vévodkyně může ovlivnit jen velmi, velmi malé věci, Odpověděla, co to? No, co takhle alespoň pár zrnek. Co to? My opravdu potřebujeme alespoň trochu kávy. Myslím, že ty žaludy jako náhražka nestačí. Budu se modlit. Výborně, to udělej. Přikývla poli odevzdaně. A ku podivu pocítila jakousi naději. Maledikt měl halucinace, ale co to měla jistotu, že se dá ohnout i ocel. To byl svým způsobem protějšek halucinací. Jako kdyby ona viděla skutečnost, kterou vy jste zahlédnout nedokázali. Polly? Ozvala se, co to? Ano, ty ve vévodkyni nevěříš, viď? Myslím skutečnou vévodkyni ne váš hostinec. Boli se zadívala do té malé, stísněné a současně napjaté tváře. Vždyť víš, říkají, že je dávno mrtvá. Když jsem byla malá, tak jsem se k ní modlila, no ale když už se tak rovnou zeptala, pravda je, že v ní tak moc nevěřím, začala se zaplétat. Stojí přímo za tebou, přímo za tvým pravým ramenem. Všude kolen vládlo ticho nočního lesa a Poléna se pomalu otočila. Já ji nevidím, jsem šťastná za tebe. Vzmála se co to a vrátila jí prázdný plecháč. Ale já opravdu nic nevidím. Ne, ale otočila se. A Poléna se nikdy moc nevyptávala na dívčí školu. Ona byla podle definice hodná dívka. Její otec byl poměrně zámožný, ve společnosti nezanadbatelně vlivný muž a ona tvrdě pracovala. S muži se stýkala málo a jen v práci a co bylo nejdůležitější, byla velmi, ale opravdu velmi chytrá. Byla dost bystrá na to, aby dělala to, co dělali v tomhle chronicky nelogickém šílenství, kterému se v Moňkulu říkalo každodenní život všichni ostatní. Věděla, co má vědět a čeho si nemá všímat, kdy poslechnout a kdy jen poslušnost předstírat, kdy mluvit a kdy si nechat své myšlenky pro sebe. Naučila se způsobům člověka, který chce přežít, jako většina místních lidí. Když jste se ale vzbouřili, nebo jste byli nebezpečně upřímní, měli jste nějakou nevhodnou chorobu, byli jste nežádoucí, nebo jste byli mladé děvče a táhlo vás to k mužským víc, než vás to k ním mělo podle stařen táhnout. A co bylo nejhorší, když jste neuměli pořádně počítat, čekala vás škola. Nevěděla moc o tom, jak to tam chodí a co se tam děje. Ale když o tom někdy přemýšlela, přispěchala jí vždycky na pomoc obrazotvornost, aby vyplnila mezery. Často přemýšlela o tom, co se s vámi asi stane v tom pekelném tlakovém hrnci. Když byl někdo tvrdý jako řimbo, tak stvrdl ještě víc a na povrchu se mu udělala tvrdá šlubka. U co to těžko říci. Byla tichá a stydlivá, ale pak se jí najednou v očích objevila odražená záře ohňů a někdy jí tam hořela i tehdy, když široko daleko nebyl jediný plamen, který by se jí tam mohl odrážet. Někdo jako co to? Kdo do začátku dostal ty nejhorší karty? Koho zavřeli a nechali hladovět a byli ho a s kým nakládali tak strašlivě, že o tom mohl vědět jen sám Nugát? A Poli pomyslela, ano, Nugát o tom nejspíš skutečně věděl, koho potápěli hlouběji a hlouběji do něj samého. Co pak tam dole asi našel? A když pak zvedl hlavu, padl mu do oka jediný úsměv, který v životě viděl. Poslední muž v řadě hlídek byl Honzárum, protože mžoura vařila. Seděl na mechem porostlém kameni v jedné ruce kuši a díval se na něco, co držel v druhé ruce. Když se Poli přiblížila a on je zaslechl, pruce se otočil a rychle to ukryl do kapsy. A Poléna zachytila jen zlatý záblesk. Seržant sklonil zbraň. Naděláte kraválu jako slon, zpěváček. Omlouvám se, seržante, řekla Poli, i když věděla, že to není pravda. Nabral si plecháček čaje a ukázal dolů do krajiny. Vidíte to křoví támhle, zpěváček? To vpravo od toho padlého stromu. Ano, seržante, nevidíte na něm nic zvláštního. A Poléna se znovu upřeně zadívala ke křoví. V duchu si říkala, musí tam být něco, co je nápadné, jinak by se mě neptal. Soustředila se. Máš špatný stín? Odpověděla nakonec. Správně, mládenče. A důvod spočívá v tom, že se za ním ukrývá ten náš člověk. On pozoruje mě a já zase jeho. Víc s tím neuděláme. Odplíží se, jakmile se někdo z nás nevhodně pohne. A na to poslat mu tam šíp je to moc daleko. Nepřítel? Neřekl bych. Přítel? Každopádně je opatrný a mazaný jako liška. Nevadí mu, že vím, že je tam. A já vím, že tam je. Vrať se nahoru na kopec a přines mi ten velký luk, co jsme ukořistili. Tamhle je. Stín zmizel. A Poléna upírala oči do lesního šera, ale poslední odlesky zapadlého slunce halily kraj do karmínového závoje a stíny mezi stromy rychle houstly a černaly. Je to vlk. Vlkodlak? Podívala se na něj Poli. Ale, a co vás přivedlo na tuhle myšlenku? Protože seržant vyčněl řekl, že máme v oddíle vlkodlaka. A já vím naprosto jistě, že nemáme. Tedy na to už bychom byli za tu dobu přece přišli, ne? Ale napadlo mě, jestli snad oni nějakého nezahlédli. No, s tím ale nemůžeme vůbec nic dělat. Spravil by to dobře mířený stříbrný šíp, ale žádný nemáme. A co takhle náš šilling, seržante? Aha, tak vy si myslíte, že můžete vlkodlaka zabít dlužním úpisem. To jistě ne, ale vy máte pravý šilink, seržante. Nosíte ho na krku s tím zlatým medailonem. Jestliže jsme řekli, že kolem víry a lice tupečkové byste mohli ohýbat ocel, mohli byste je ruda zahřát honzárumovým pohledem. Co nosím kolem krku, do toho vám nic není zpěváček. A jediný tvor horší než vlkodlak jsem já, když se někomu podaří sebrat mu šilink, rozumíte? Když viděl Polin, zdešený výraz poněkud zmírnil. Až se najíme, přesuneme se dál. Najdeme se k odpočinku nějaké lepší místo. Takové, které by se líb bránilo. Jsme všichni hrozně unavení, seržanté. Takže chci, abychom byli všichni ozbrojení a na nohou, kdyby se náhodou ten náš neznámý vrátil z kamarády. Všiml se jejího pohledu. Zlatý medailon mu vyklouzl z poza a houpal se mu na řetisku jako výčitka špatnému svědomí. Byla to jen dívka, kterou jsem znal. To je všechno jasné. To už je strašně dávno. Já se vás neptal, seržante. řekla Poli a ustoupila. Honzárumovi poklesla ramena. To je v pořádku, mladíku, neptal. A já se tě taky na nic neptám, ale myslím, že bychom měli desátníkovi sehnat co nejrychleji nějakou kávu. Svatá pravda, seržante. A náš ruprcní o vavřínových věncích, kterému někdo položí na hlavu, zpěváčku... Máme tady sebou opravdického posraného hrdinu. Nedokáže bojovat, nedokáže myslet, není dobrý k ničemu, kromě toho, aby absolvoval poslední velký boj a pak dostal posmrtně vyznamenání, které zašlo u jeho staré matičce. Já byl na několika posledních bojištích řeknuti zpěváček, všechno to byla strašlivá jatka. A přesně tam nás rubaška vede, zpěváčku. Pamatuj si mi slova. Co ta tvoje parta udělá potom? Hm. Zažili jsme pár srážek, ale to pořád ještě není válka. Myslí, že se dokážeš zmužit natolik, že dokážeš stát tam, kde se začíná ocel do svalů? Vy jste to dokázal, seržante? Sám jste řekl, že jste bojoval v několika posledních bitvách. To je pravda, chlapče. Jenže já vždycky držel tu ocel. Police se vracela zpátky do svahu. Tohle všechno přemýšlela a to jsme se ještě nedostali ani na dohled k bojišti. Seržant vzpomíná na děvče, které nechal doma, no to je celkem normální. A Řimbo a tuty myslí jen jedna na druhou. Ale je to tak divné, když si představíte, že je zavřeli do té školy. A co se co to týče? Poli napadlo, jak by asi přežila tu školu ona sama. Stvrdla by jako Řimbo. Nebo by se uvnitř složila jako ty dívky, které přicházely, odcházely, pracovaly do úmoru a nikdy neměly žádné jméno. Nebo by dopadla jako co to? A našla ve vlastní hlavě nějaké dveře. Možná, že jsem milá, ale hovořím z Bohy. Co to řekla ne váš hostinec? Skutečně jsem mluvila s to o vévodkyni? Určitě ne. Co to se jistě, ale ne, řekla to přece žimbože. že? To je ono, tím se to vysvětluje. Římbo se o to musela někdy zmínit, co to. Takže na tom není vůbec nic divného, i když co to si vlastně nikdo nepovídal. Bylo to příliš náročné. Byla tak soustředěná, tak napjatá. Ale tohle je jediné možné vysvětlení. Jistě nepřipustí, že by v tom mohlo být něco jiného. A Poléna se otřásla a uvědomila si, že vedle ní někdo jde. Zvedla hlavu a zasténala. Ty jsi přelud, že halucinace? Samozřejmě, Samozřejmě. Jste, jste všichni ve stádiu zvýšené vnímavosti, vnímavosti, která, která je zapříčeně na duševším a, a nedostatkem, a nedostatkem spánku. spánku. Když jsi halucinace, jak víš tohle? Vím to, protože to víš ty, jenom to umím líp Ale neumřu, že ne? Myslím právě teď. Ne, ale řekli ti přece, že budeš teně kráčet že bok po boku se smrtem. Aha, ano, desátník Šalotka to říkal. To je starý přítel. Dalo by se říci, že žije na splátkový kalendář. Nevadilo by ti, kdyby po mém boku kráčel trochu víc neviditelný? Jistě, co takhle. takhle. A tišeji, na stalé ticho jí bylo odpovědí. A měl by se trochu vyleštit, řekla Apoléna do prázdného vzduchu. A to roucho bych chtěla vyprát. Odpověď sice nedostala, ale cítila se mnohem lépe právě proto, že to řekla. Mžaura uvařila hovězí omáčku s bylinkami a knedlíkem. Bylo to úžasné jídlo. A také to byla neobyčejná záhada. Nepamatuji si, že bychom cestou potkali nějakou krávu vojné řekl rubaška, když jí podal svůj cínový talíř, aby do něj dostal druhý přídavek. – Ne, pane, a přesto jste se hovězí? – No, ano, pane, tedy když se objevil ten novinový muž se svým vozem, víte, když jste vedli ten rozhovor, vplížil jsem se dozadu a rozhlédl jsem se tam? – No, existuje jméno pro člověka, který dělá tyhle věci vojiné prohlásil Rubaška škrobeně. Správně, je to zásobovatel, mžouro. Skvělé jídlo, prohlásil Honzárum. A jestli ten chlápek dostane hlad, tak se může nadspat těch svých keců, co nad poručíku. No, ano, přikýbl Rubaška opatrně. Jistě, samozřejmě, skvělá iniciativa vojné. Ale ne, pane, to ne... Odpověděla mžoura spokojeně. Mně by to asi nenapadlo, ale řekl mi to seržant. A poléně se zastavila ruka selžící na půli cesty k ústům. Očima několikrát rychle přelétla od seržanta k nadporučíkovi a naopak. Tak vy je učíte loupit, seržante? prohlásil rubaška. Celá skupina poněkud zalapala podechu. Kdyby to bylo v zadním baru u Vé vodkyně, štamkasti už by prchali ven a poliby by pomáhala otci ukrýt pod pult všechny láhvé. Neloupit, pane, to není loupení, to je kořistění, odpověděl klidně Honzárům a spokojeně olízl lžíci. Podle základních řádů schválených vévodkyní zákon 611 oddíl 1c, paragraf i, pane, vzhledem k tomu, že je zmíněný vůz majetkem a morporku, pane, který podporuje nepřítele a napomáhá mu, je to kořistění, pane, a kořistění je dovoleno. Oba muži si chvíli zírali do očí. Pak se rubaška natáhl za sebe a sáhl do vaku. A Poléna viděla, jak vytáhl nevelkou, ale silnou knihu. Zákon šestset jedenáct, si. Znovu se podíval na seržanta a začal obracet tenké oblízkané listy. 611. jedenáct, plenění, loupení a kořistění. Aha, ano. A teď vy jste s námi, seržante Honzárume, díky zákonu 796, alespoň tak jste mi to tehdy připomínal, že? Nastalo další ticho přerušované jen tichým šustěním papíru. Žádný zákon 796 neexistuje, vzpomněla si Apoléna. Poperou se kvůli tomu. 796, 796 opakoval Rubaška potichu. Aha. Chvíli se díval na příslušnou stránku a Honzárum se díval na něj. Nakonec Rubaška zavřel knihu s tichým plesk. Máte absolutní pravdu, seržante, řekl spokojeně. Doporučím vás na pochvalu za encyklopedickou znalost zákonů. Zdálo se, že Honzárum vybuchne. Cože? Byl jste dokonalý, seržanté, citoval jste to prakticky doslova, kývl hlavou rubaška a v očích mu zlomyslně blízkalo. A Poléna si připomněla, že stejně mu v očích blízkalo, když mluvil se zajatým jezdeckým kapitánem. Byl to ten pohled, pohled, který říkal, tak, kamaráde, a teď mám na já. Honzárumova brada se vstekle pohybovala ze strany na stranu. Chcete ještě něco dodat, seržante? nadhodil rubaška. Ehm, no, ne, pane. Odpověděl Honzárum a jeho tvář byla otevřeným vyhlášením války. Vyrazíme, jakmile vyjde měsíc, pokračoval rubaška. Navrhuji, abychom si do té doby všichni pokusili odpočinout. A pak nechť zvítězíme. Jí v celé skupině a přešel na místo pod převisem křoví, kde mu Poli připravila pokrývky. Po několika okamžicích se odtud ozvalo tiché chrápání, kterému ovšem a nevěřila ani zamák. Honzárum mu, mu také nevěřil. Vstal a vzteklým krokem vyšel z okruhu záře ohně, a Poléna si pospíšila za ním. Slyšel si to? zavrčel vstekle seržant s pohledem upřeným zmavnoucím horám. Ta to má opice na gumičce. Kdo mu dal právo kontrolovat slova v knize? Ale vy sám jste citoval číslo toho zákona a paragrafy. Tak? No a co? Od důstojníků se čeká, že budou věřit tomu, co se jim řekne. A on se pak ještě usmál. Viděl z to? Přistihl mě a usmíval se. Myslí si, že mě teď drží v hrsti, protože mě přistihl. Lhal jste, seržante? Nelhal jsem. Není to lhaní, když to říkáte důstojníkovi. Vy jim prostě ukazujete svět takový, jaký si myslí, že by měl být. Nemůžeme jim dovolit, aby si to začali kontrolovat sami. Napadají je potom hrozné věci. Jak jsem ti řekl, všechny nás zabije. Napadnout tu příšernou pevnost. Ten chlap to má v hlavě přeházené. Seržante, někdo nám signalizuje, seržante. Na vrcholku vzdáleného kopce zablikalo jasné světlopodobné mrkající hvězdě. Rubaška spustil dalekohled. Opakují neustále CQ. No to je něco jako pozor, následuje vysílání nebo připravte se. A vsadil bych se, že ty delší mezery vznikají ve chvílích, kdy signál směřuje jiným směrem. Hledají své špechy. Hledáme vás, vidíte. Vojen Igor. Pane. Vy víte, jak ty vysílací rury fungují, že? Jistě, pane. Prostě zabálíte oheň v té krabici a pak se to zhaměří a otevře. Nechcete jim ale odpovídat, pane, že ne? Obrátil se k němu zděšeně Honzárum. Samozřejmě, že ano, odpověděl Rubaška bez zaváhání. Vojine Karborunde, sestavte tu věc. Vojin Valmuža, přineste lucernu. Patřeboju nahlídnou do kódové knihy. Ale to přece prozradí naši pozici, protestoval Honzárum. Ne, seržante, protože i když vy to slovo možná neznáte, chystám se je obelhat. Igore, jsem si jistý, že máte ve svém vybavení nějaké šikovné a ostré zahnuté nůžky, i když bych byl raději, kdybyste se ta slova nepokoušel opakovat. Myslím, že tu věcičku mám skutečně v vybavení báné. Výborně. Rubaška se rozhlédl. Už je skoro dokonalá tma. Ideální. Vezměte mou pokrývku a vystřihněte do ní opatrně kulatý otvor o průměru 7 cm a pak připevněte pokrývku dopředu na tropku. To ale odstíní většinu světla, pane. Samozřejmě, na tom je právě založen můj plán, přitívl Rubaška pyšně. Pane, jakmile uvidí to světlo, budou vědět, kde jsme, opakoval Honzárum, jako kdyby mluvil k malému děcku. Já už vám vysvětlil, že jim budu lhát, odbyl ho Rubaška. Nemůžete přece lhát, když... Děkuji vám za vaše připomínky, seržante. To je pro zatím všechno, umlčel ho rubaška. Jsme připraveni, Igore? Už skoro. Zvětlo zapálím, až řeknete. Rubaška otevřel malou knížečku. Připraven, vojí Ano, bány. Při slově dlouhá podržíte spoušť v délce jedna, dva a pustíte. Krátká to je jedna a taky pustíte. Rozumíte? Samo nadporučíku. Můžu to držet i díl, když bude třeba jeden, dva, víc, moc. Já umím počítat. Tolik, kolik řeknete. Ne, do dvou stačí trval na svém rubaška. A vy, vojine tu pečku, vy si vezmete můj dalekohled a budete pozorovat dlouhé a krátké záblesky, které přijdou tam odtud. Ano. Poli viděla, co to do tváře a rychle řekla, já to udělám, pane. Na paži se jí položila malá bílá ruka. V nedostatečném světle zatemněné lucerny v cotinných očích plálo světlo jistoty. Teď už řídí naše kroky vévatkyně, řekla a vzala si z nadporučíkových rukou dalekohled. Všechno, co děláme, se děje z její vůle. Vážně? Och, dobrá, to je dobře, řekl rubaška. Ona jistě požehná tomuto přístroji pro pohled do dálky, který budu užívat. Opravdu? Odpověděl poněkud rozpačitě rubaška. Dobře, a teď jsme připraveni, takže vyšlete následující dlouhá, dlouhá, krátká. Roletka na ústí trubice zachřestila a zpráva bleskla nebem. Když trolka spustila trubici, zavládla půlminutová tma. A pak, krátká, dlouhá, začala co to. Rubaška pozvedl kódovací knihu blíže k očím, a ty se mu pohybovaly, jak ve světle unikajícím drobnými škvírami z útrop zařízení luštil jednotlivé znaky. V-R-U-M-S-G-P-R no To není žádná zpráva, prohlásil Honzárum. Naopak, chtějí, abychom udali polohu, protože náš signál je nejasný a je špatně viditelný, odbyl horu Baška. Odvysílejte toto, krátká... Já protestuji, pane. Rubaška spustil svou knížečku. Seržante, chystám se právě sdělit tamtomu špionovi, že jsme o deset kilometrů dál, než jsme, chápete? A jsem si jistý, že nám to bude věřit, protože jsem uměle snížil svitivost našeho zdroje, chápete? A taky jim řeknu, že zvědové zahlédli velkou skupinku nováčků mířící k horám a pronásledují ji, chápete? Chápete, seržante Honzáru mé? Odíl zadržel dech. Honzárum se postavil do škrobeného pozoru. Chápu, pane. Výborně. Honzárum zůstal stát v pozoru po celou dobu, kdy se rubaška vyměňoval zprávy s neznámým zdrojem jako žáček, který byl postaven na hanbu za ošklivé chování. A z kopce na kopec přeskakovaly zprávy. Světla blikala. Vysílací roletky chřestily. Co to hlásila dlouhé a krátké? Hrubaška si je znamenal do svého bloku. S, P, P, -dvě? Aha, to je rozkaz, abychom zůstali na místě. Další záblesky, pane. T, I, E, tři? To znamená připravte se poskytnout pomoc. Hlásil rubaška a dělal si poznámky. T-T-N-K, to je. Teď to není kód, pane? Upozornila ho poli. Vejne, pošlete následující, zasípal rubaška. Dlouhá, dlouhá. Zpráva pokračovala. Všichni napětě přihlíželi, zatímco padala mlha a nad hlavami jim vyšly hvězdy které tiše pomrkávali a vysílali tak poselství, které se nikdo nepokoušel přečíst. Vysílací zařízení utichlo. Tak a teď se přesuneme tak rychle, jak to jen dokážeme, prohlásil rubaška. Pak se tiše odkašlal. E, myslím, že slangový výraz z ní vypaříme se odsud až vyhadlem, že? Skoro, pane, Skoro jste to trefil, přikývla Apoléna. Existovala jedna velmi stará porografská píseň. V níž bylo víc š, ž, č a ž, než dokázal jakýkoliv cizinec z nížin vyslovit. Jmenovala se nějak jako v vzborbuš, což znamená slunce vyšlo, pojďte, rozpoutáme válku. Musíte mít skutečně zvláštní historii, abyste něco takového vtěsnali do jediného slova. Sam Elánius si povzdechl. Ty malé zemičky válčily kvůli řece, kvůli špatným mírovým smlouvám, kvůli rozepříjmy mezi šlechtou, ale hlavně a především proto, že bojovali vždycky. Válčily skutečně už jen proto, že vyšlo slunce. A tahle válka se nějak zadrhla do velkého uzlu. Níž po proudu se údolí zúžilo do kaňonu a pak se řeka kňák řítila vodopádem do hloubky 400 metrů. Každý, kdo putoval proti proudu, zjistil, že bloutí v labirintu roklin strží strmých vrcholů jako nůž ostrých hřbetů, permanentního ledu a ještě permanentnější smrti. Kdokoliv, kdo by se pokusil projít k nějakému do zlobeny by byl zabit přímo na pobřeží. Jediná cesta z údolí teď vedla vzhůru proti proudu k něáku a ta by každého přivedla přímo do stínu pevnosti. To bylo skvělé, dokud byla pevnost v borografských rukou. Teď, když byla obsazena, muselo by borografské vojsko projít nadostřel vlastních zbraní. A jakých zbraní? Elánius viděl katapulty, které dokázaly vrhnout obrovské balvany na vzdálenost skoro pěti kilometrů. Když koule dopadla, rozletěla se v dešti jako jehla ostrých úlomků. Nebo tam byly stroje, které vzduchem brhaly rotující ocelové disky o průměru skoro dvou metrů. Jakmile jednou narazili na zem, odrazili se jako žabka a byli nepředvídatelné jako splašený nosorožec a o to strašlivější. Elánojovi někdo řekl, že takový po okrajích nabroušený kotouč pravděpodobně poletí ještě několik stovek metrů bez ohledu na to, kolik koní nebo lidí mu bude stát v cestě. A to byly jen ty nejnovější vymoženosti. Kromě toho tam bylo množství konvenčních zbraní, pokud tím budeme myslet obrovské samostříly, katapulty, balisty a praky, které vrhaly koule efebského ohně, který se na místě, kam dopadl, přilepil a pak teprve se pořádně rozhořel. Odsud zhora z té nehostinné věže plné průvanu viděl ohně armády zakopané na druhém konci pláně. Nemohla ustoupit, a aliance, pokud se tak dalo nazvat, to nedůtklivé, uhádané společenstvo, se neodvažovala pustit vzhůru údolím s armádou v zádech, a přitom neměla dostatek mužů, aby udržela pevnost a obklíčila nepřátelskou armádu. A během několika týdnů začne sněžit. Rusmiky se uzavřou. Pak jim neprojde doslova ani meš. A tisíce mužů a koní budou denně potřebovat potravu. Samozřejmě, že nakonec mohou muži sníst koně, což by z části vyřešilo oba zásobovací problémy jednou ranou. Pak by tam zbyla stará, dobrá, pěší armáda. Což, jak byl Elánius poučen jedním ze zpřátelených borograviců, je v místních válečných hrádkách pravidlem. Protože to byl kapitán Milo Kulhavíč Vachtular, Elánius mu uvěřil, pak bude pršet a ten déšť a roztálý sníh změní tu zatracenou řeku v dravý proud, který se vyleje ze břehu. Ale ještě předtím se ta mizerná aliance rozpadne a její členové se rozejdou domů. Borografcům prostě stačilo držet si svou pozici a nemohli prohrát. Tiše zaklel. Princ Heinrich zdědil trůn v zemi, jejímž hlavním exportním artiklem byly ručně vyřezávané malované dřeváky, ale přísahal, že během deseti let změní své hlavní město tvrdjanistě na Angmorporkhor. Z nějakého důvodu se myslel, že to Ankh-Morpork potěší. Byl celý nedočkavý, říkal, naučit se dělat věci jako tam v Anch-Morporku. Což byl přesně ten druh nevinných ambicí, které by mohly přivést stižádostivého vládce k tomu, že by začal dělat věci jako v Angmorporku. Kdysi Heinrich měl ve své zemi pověst mazaného lišáka, ale něco takového v Angmorporku překonali před tisícem let. Prolétli kolem vychytralosti, bez potíží za sebou zanechali lstivou prohnanost vypořádali se s hnusnou vychcaností a velkým kruhem se vrátili na začátek k otevřené poctivosti. Elánius zalistoval papíry na svém stole a pak zvedl hlavu, když zaslechl zvenčí ostrý pronikavý křik. Otevřeným oknem vletěl dovnitř několika dlouhými ráznými údery křídel krkavec a přistál na provizorním bedélku na protějším konce místnosti. Elánius k němu přistoupil ve chvilce, kdy si malá postavička na mu hřbetě zvedla letecké brýle. Ja, tak jak to jde, cvočku? Začínají mít podezření, pane Elánie. A seržantka Angule říká, že je to dost riskantní, když už jsou tak blízko. Tak řekně, ať se raději vrátí. Jasný šéfy, a pořád ještě potřebujou kafy. krucinál... To pořád ještě na žádné nenarazili. Ne, pane, a s tím upírem to začíná smrdět. Hm, ale jestli už mají teď podezření, kdybychom jim schodili flašku s kávou, byli by si jistí. Seržentka Angua říká, že to by nám asi ještě prošlo, pane, Neřekla mi už ale proč. Skřítek se na Alány a zadíval pohledem plným očekávání. Totež udělal i jeho krkavec. Urezili pěkný kus cesty, pany. Nachumil holík? No teda většinou holík. Elániu se bezmyšlenkovitě natáhl, aby pohladil černého opeřence. Pozor, pany, uštípne vám palec. Zaječil vyděšeně cvoček, cvrkal. Ozvalo se zaklepání na dveře a vešel Reginald půlbotka s táckem plným kousků syrového masa. Viděl jsem na nahoře, tak jsem si řekl, že rovnou zaskočím do kuchyně, pane. Výborně, Regu, deptali se tě, na co potřebuješ syrové maso? Ptali, pane. Já jsem jim řekl, že hojíte vy, pane. Lánius se na chvilku zamyslel. Rek to jistě myslel dobře. No, konec konců to už mou pověst nijak nezhorší. Mimochodem, co se děje dole v kryptách, Víte, pane, nejsou tam pravé zombí. odpověděl rek, vybral na podnose pěkný kousek masa a podržel jej morho před zobákem. Mně spíš připadají jako chodící mrtvoli. <hým> Vážně? Víte, oni opravdu nemyslí, pokračovala zombí a zvedla další kousek syrového králíka. Nesnaží se nějak ocenit přednosti a příležitosti života mimo hrab, pane, jsou to jen omezená kvanta starých vzpomínek na nohou. Přesně to jsou věci, které vrhají na zombí ošklivé světlo, pane Elánie. Víte, mě to tak rozlobilo. Morho se pokusila zhltnout další kus králičího masa i z kůží, kterými rek v náhlém návalu emocí mával divoce před očima. Ty, regu, ozval se cvoček. Myslíte, že je moc těžké přizpůsobit se době? Podívejte se například já... Jednoho dne jsem se probodil byl jsem mrtvý. Myslíte, že jsem... Regu, varoval ho Elhanius, když morho prudce vyrazila hlavou ku předu. jen tak ležet? Ne, a taky jsem... Regu, dej pozor, právě ti uklovla dva prsty. Cože? No ne. Reginald pozvedl ozobanou ruku a upřeně se na ní zadíval. No tahle? Věřili byste tomu? Podíval se na zem s nadějí, která rychle pohasla. fix? myslíte, že bychom je mohli přinotit, aby je zvrátila? Jedině kdyby si jí strčil prsty do krku reku. Promiň, Svočku udělej, co můžeš prosím. A ty reku se vrať dolů do kuchyně a podívej se, jestli tam mají nějakou kávu.